a tothom. Són dos quarts de vuit del vespre i aquest és l'últim Ràdio Metropol de l'any 2008. Ben de pressa s'ha donat que potser fa tard i un any més s'ha hagut de posar les piles per córrer a última hora. Sap que si no ho fa, es trobarà amb un gran problema i és que els tres avis no podran arribar a temps de fer el que cada any per aquestes dates toca fer. El desembre Ràpid, rapidíssim, troba el camí i l’accés de velocitat provoca una gran estalada que ni els radars més valosos poden seguir. A poc a poc comença a veure el seu destí i els tres reis, max i pacients, enfilen el camí que els ha de guiar a passar un altre Nadal amb els que més estimen. Avui és dimecres 17 de desembre de 2008. Això és Ràdio Metropol i qui us parla Albert Segura. Escriu-nos a Ràdio Metropol a .cat. doncs ja està, arribem una vegada més a l'equador de la temporada, que com és lògic coincideix amb el final de l'any 1-2008 que hem tractat d'oferir-vos tota la informació que d'una manera o altra ens afecta directament a Montcada. Ara però ens fiquem de ple en una de les èpoques més màgiques de l'any, és el Nadal. Norma Vidal, molt bona tarda. Hola, què tal? Bé, i ens endinsem de debò ara que ja hem superat Santa Llucia, aquesta línia màgica que és la del 13 de desembre, que bueno, suposo que ja ho sabreu, que és aquesta data. Ara, a partir d'ara, suposo que s'obre una nova porta. Norma, que toca ara? Doncs ara, en teoria, el que toca, el que estem habituats, a, és els dinars d'empresa, aquests típics dinars que hem d'anar doncs, tots una mica per obligació i que sovint doncs, van acompanyats d'un regalet que tothom agrada, i també doncs, les típiques paneres, que qui és més afortunat eh, doncs, té el plaer de rebre, l'Albert no. A mi em donen claués. <ríe> Després també, doncs, eh, si no heu fet encara, el que heu de fer, doncs recordeu que heu de comprar l'arbre de Nadal, heu de comprar totes les guarnicions per l'arbre, per decorar la casa i totes les llums de Nadal i aquestes coses. Sobretot si us agrada doncs, eh, que quan passeu per davant del vostre balcó al carrer ...veieu com doncs, destaca entre la multitud perquè... ...irradia, irradia calor i sí, aquells balcons que a vegades passes i et sobta i tot, no? Perquè veus les llums que van pam, pampenlluguen i que és una mica tot, eh, una mica... I que està a punt de caure aquell Papa Noel eh, amb l'escala que pinja del balcó? Sí, balcón. aquesta és una altra modalitat que en els darrers anys ja està arribant també... Es tracta del Papa Noel, que des de fa un parell d'anys ja fa una mica de ràbia. Al Sergi em sembla que no li agraden gaire. No, em, sentia, uh, em sembla que gens. No. Uh, llavors es tracta d'un Papa Noel realment molt lleig en moltes ocasions que pangem de, del balcó de casa i que ara ha arribat en una altra modalitat que són els Reis Max, que venen o de tres en tres o de un en un, que aquests són els que més passes tenen, llavors, clau. Mm, sí, doncs sí. Ah, en definitiva. A part d'això, doncs i de ja... muntar el pessebre, evidentment. Ah, és clar, de muntar el pessebre, m'ho tas cuidava doncs el típic ritual de muntar el pessebre hi qui triga menys i qui trigava més la meva mare per exemple triga molt poc i hi ha persones que no, que tiren 3 hores per muntar-lo o... 4. Servidor de vostès ah, Sí, l'Albert és un servidor de vostès com diu, i a més a més després s'està doncs, a les Junts Nadalenques que ja vam comentar les fires que doncs, hi ha pels carrers les típiques fires de Santa Llúcia on podreu comprar tots els articles que desitgeu per aquest Nadal per un mòdic preu que no serà mòdic però, a part d'això, doncs... També, jo us recomano que us passeu per les botigues aquestes de, de tota cent que hi ha sovint eh, també articles de Nadal a un sí, preu. Clar que sí, aquí fent mal el petit comerç, gràcies. No, no, no, no però està bé fer una mena d'oupa per veure on és més barat, no? Perquè a vegades allò, els productes que es venen en aquestes fires són molt macos, però no gaire assequibles. També és veritat que a vegades els xinos són molt macos, però es trenquen a la primera de canvi. Sí, també és veritat, també és veritat. En fi, hem parlat de menjar, d'aquests diners d'empresa, però també ara arriben aquests dinars que no venen ser d'empresa però a vegades estàs tan incòmoda com si fossin els teus companys d'empresa amics són els dinars nadalencs amb la família Sí, aquí entrem en la polèmica no sé si teniu parella vosaltres però és la típica polèmica de on anem a dinar el dia de Nadal i llavors, doncs, comences a pensar, ai, si el dia de Nadal vaig aquí, el dia 24 on vaig, i com... L'any passa del fer a casa teva, aquest toca a casa meva... Sí, aquestes coses típiques que, doncs, dintre de les famílies més benvingudes sempre hi ha alguna mena de problema, i esperem que no sigui el vostre cas... Uh, la qüestió és que la nit de Nadal, que és més típic d'Espanya, com ja sabeu, és el que el diuen la Nochebuena, doncs uh, és la primera festa d'aquesta traca que arriba ja, vamos, la setmana vinent. Per altra banda, uh, doncs tenim la nostra habitual la dina de Nadal amb l'escudella, la carn d'olla i totes aquestes coses, que a l'Albert li encanta, per cert. A mi m'encanta, però clar, m'encanta el de mi mare. Vaig a casa de les altres i no m'agrada. La veritat és que em sembla que l'Albert no ha anat mai a Nadal a una altra banda, que no sigui casa seva mare, però... Vall... Però l'escudella de la meva mare és única. Passem a Sant Esteve. Passem a Sant Esteve. La qüestió és que a Santa Esteve el típic és que amb el que ha sobrat de l'escudella doncs, es fan canelons. He pensat que aquest any em sembla que et quedarà sense escudella. Mira, me la menjare, em menjaré la teva... Eh, mama? Mama, a la Norma no li posis. Me la menjaré jo tota l'escudella que s'obri. Que no, que està molt bona. Sant Esteve, Canalons. Canalons per Sant Esteve. Aquesta és una festa una mica, doncs, en el meu cas, per exemple, doncs és la festa que ningú vol i se la queden els que ningú la vol. Uh, però vaja, després, a continuació, es venen uns dies de relax, allò perquè vaig peint tots aquests menjars, perquè, clar, amb el que pesa la panxa, doncs trigues una mica a tornar a habituar-te i de cop i volta, doncs tornes a estar al Cap d'Any. Bé, la festa de Cap d'Any, la festa més cara de l'any. I a part de ser la més cara de l'any, el problema és que habitualment supen molt i també bevem molt. I d'aquesta manera el que has recuperat en els dies entre sona esteve i cap d'any, doncs ho tornes a perdre, perquè llavors t'entra una ressaca i un malestar que és... És fantàstica per al dia 1 de gener. El dia 1 de gener, que jo l'aboliria automàticament, el borraria del mapa i començaríem el dia 2 directament. Sí, jo crec que podríem fer comptes de dinar de cap d'any, doncs no sé, sopar de cap d'any o berenar de cap d'any, de cap d'any no vull dir d'any 9. De dia 1, no vaja. No què dia. La qüestió és que aquest dinar, moltes vegades, per segons qui, en el meu cas, per exemple, és una petita tortura perquè no tens gaire gana i tens força son. I clar, doncs aguantar la família tampoc. No diríem, aguantar la família, que queda molt malament. Compartir una fantàstica ballada amb la família. I després tenim aquests fantàstics cinc dies que separen bueno, una festa d'una altra festa fins a arribar la nit més màgica de l'any. La nit més màgica de l'any, sí senyor, que doncs arriba de diferents maneres, segons on visquis. Per exemple doncs eh, hi ha un, una nit típica eh, de Reis que es fa a Vilaseca que porten els regals pel balcó, però no només a Vilaseca sinó en diverses poblacions del de, sud, cap a Tarragona per exemple, l'Hospitalet de l'Infant també ho fan i els Reis Mags venen al teu balcó de casa i et deixen allà els regals és una cosa molt maca que fan amb els nens d'aquesta zona en altres bandes, per exemple a Barcelona, com que hi ha tants nens doncs, no poden anar balcó per balcó, no us penseu que us estimen menys sinó que ho fan doncs, per això, perquè sou molts i per què fa més il·lusió trobar-t'ho al matí? I tant que sí. Perquè, clar, a mi m'han explicat que els Reis Mags comencen per Vic. Perquè em diu el Sergi que a ell, doncs, els Reis Mags li portaven el regal a la nit. Mm. Veus? Jo crec que sí, que comencen a repartir per allà dalt i per baix i al final es concentren a Barcelona. Comencen per Vic. Hi altres zones de Barcelona també, per exemple el Maresme, on fan també altres tradicions. Sí, a Arenys de Mar, per exemple, fan la nit de naps i cols. I que això tracta de que nois i noies estiren naps i cols a les finestres mútuament com per tirar-se els trastros d'una manera més, més, més bonica. En fi, també cal dir que el Dia de Reis el que toca és el fantàstic Tortell de Reis, que qui li toca al rei és el més homenatjat de la taula i qui li toca la fava, doncs, apringar i apagar. Sí, jo voldria fer un apunt sobre el Tortell de Reis. Casualment, aquest cap de setmana vaig estar a Itàlia, a Roma. Casualment. I, casualment. I resulta que els croissants tenien gust de Tortell de Reis. És una tonteria, però m'ha fet gràcies a dir-ho. I amb aquest apunt gastronòmic ens acomiadem. Norma Vidal, que tinguis molt bon Nadal, no, que, ri que rima. <ríe> però és que era molt estrany, perquè tu imagina't, ara, et fiques un, no sé, una cilla al cruzal o alguna cosa així, o el suques a la lletra. Sí, adéu Norma, adéu Norma, bon Nadal. Volta. Bon però deixe'm dir bon Nadal a tothom, que vagi bé. Bon Nadal. I ara és moment de saltar el xarc, que diuen i n'ans fins a Estats Units, on ens espera el nostre corresponsal, Romà Rofes, molt bona nit. Molt bona nit. Home, Romà, veig, veig que com a mínim Estats Units arriba el millor de, de, de Catalunya, no? Bueno, sí, de fet, eh, Polònia és el meu... ho de reconèixer, és el meu, un, un dels meus únics vincles amb l'actualitat catalana. diga li l'actualitat, diga li eh? Però... M'agrada el criteri que deus tenir, llavors, del que està passant per aquí casa, no? No, ah, però és que, a veure, amb, amb el que expliqueu vosaltres ja tinc prou. Ah, no, clar, també és veritat, també és veritat. Qui vol estar millor informat que amb Radio Metropol? Exacte. Bueno, escolta, en Romà, m'han dit que fa fred, no?, per aquí, per als Estats Units. Ah, molt, molt, molt, molt, molt, molt fred. Nosaltres uh, dieu, ui, ui, quin fred a Catalunya. Me fa molta gràcia com ho dieu, no sé, a correus, a Facebook, no sé què. Ja. Quants graus heu estat per aquí, per exemple, per Montcada? Uh, per Montcada, em sembla que la mínima que hem arribat... Bueno, va nevar l'altre dia a 4 volves, però bueno, em sembla que hem arribat als dos sota zero com a molt avall. Dos sota zero? Sí. Bueno, està malament. Ah, mai, aquella qualitat, eh? Molt fred. Quan ens hi posem tenim fred de debò, eh? Uh, bueno, per aquí, uh, el, dia que, uh, el dia més fred que he tingut, uh, estaven estàvem amb, estaven amb menys 18 graus el que seria menys 18 graus centigres aquí. Mm. Que bé, no? Una mica... Algú va deixar la nevera oberta. Exacte. Llavors, aquí tenen una cosa que li diu un Winchill, que... Suposo, suposo que segur que ha de tenir una traducció aquí, però és a... ells compten la temperatura, però també parlen molt de la sensació de fred, uh -huh. uh, que és una miqueta combinar la... el fred que fa el vent, i llavors et dona molts menys graus, un valor molt, molt més negatiu. I llavors, com veu arribar amb aquesta, amb aquesta valoració? A uns menys 20 graus centígrados. A uns menys 20 graus centígrads. Sí. No hi en riu tan eh, llavors, del que fa Montcada. Sí, sí. No, i, i... Lo fotut és quan vas pel carrer i, i no, no portes res... Bueno, un cop vaig ja enriure bastant, perquè al supermercat hi havia uns gorros eh, que et poses al cap, és com un passamuntanyes, uh -huh. i, i només, només hi ha dos, tres forats, un per cada ull, per la boca. <ríe> I, I primer em vaig riure allò, sembla, perquè sembla que sigui d'allò... D'un atracador. Aquest atracador i tal. Sí. Però l'altre dia, quan anava cara al vent, amb uns quants grauets sota zero... No va riure tant, no? Sí, el vent, i el vent s'enclava a les galtes com agulles. No uh, <ríe> me'n vaig riure tant d'aquests gorros. Escolta'm, ara estem una setmana vista ja del que seria el dia de Nadal. Estats Units és, és, bueno, és, és la paradoxa del que podria ser el, el, el comerç, la venda i tot el que podria tractar-se d'endosar coses. Suposo que aquí la campanya comercial deu estar allò candent-candent. Ja, bueno, ja, ja, ja us he anat explicant en aquests últims programes que el supermercat pràcticament des de l'1 setembre ja pots començar a trobar coses relacionades amb el Nadal. Doncs ara imagineu-vos com està, que tot, tot, tot, tot, tot té a veure amb el Nadal. Hi, una, hi una cosa també que trobes a, a les entrades dels centres comercials que són uh, persones que, pertanyents a ONGs que to toquen una campaneta i demanen el moina. Mm -hmm. Amb aquest fet que fa, doncs jo crec que només per això ja, ja es mereixen el món. Menys un parell de dòlars, no? Sí, i, i bé... I un altre dels llocs d'estil l'ambient nadalenc, a part de, dels centres comercials d'allà on es venen coses, és uh, també els llocs de treball, Tot, tothom ho té depurat, el, el més petit departament de universitat porta algun cartell o algunes fulles de greul o algun detallet que, que et recorda que ets, ja, ja, ja, estem, ja ho tenim aquí. Uh -huh. I, I sobretot, sobretot, eh, a la televisió, tot, a totes les cadenes, eh, anuncien la, el que faran per Nadal o per les, per les festes nadalenques, els seus especials de Nadal, de cada sèrie, de cada programa, de cada cadena i, i tot. Fins i tot, eh, evidentment, igual que passa aquí, però aquí potser, a Estats Units, multiplicat per, per uns quants números, per un número bastant alt, eh, els anuncis de... Els anuncis relacionats amb el Nadal. Tot, tot, tothom fa campanyes de Nadal, sobretot mòbils. Hi ha un que és curiós perquè se suposa que és el Pan Noel, però és un Pan Noel amb eh, prim, amb Se suposa que, que és allò, la versió moderna del, del Pan Noel, que arriba un, arriba a la porta d'un hotel amb el seu re, paga una mica com siguesim al l'home que parca els cotxes i li diu que que bueno, li dona li dona un petit obsequi i li diu que, que, bueno, que sí, sí, diu, és el marró. Uh -huh. És aquell marró d'allà. Que bo. Que li aparqui... I, i bé, bueno, és allò on em va fer gràcia perquè és, no sé, la versió moderna del Pare Noel. Uh -huh. Mhm. Molt bé, doncs, Romà, tu suposo que ja deus estar fent les maletes per tornar a casa per Navidad, no?, com i l'almendro? Doncs sí, de fet, d'aquí unes hores agafo l'autobús i, i ja vinc cap aquí i ja tornaré a estar per aquí. Molt bé. Doncs escolta, esperem que tinguis un bon viatge i parlem de cara al gener, que tinguis molt bones fiestes a tu també. Molt bé, moltes gràcies a i, i... feliç Nadal a tothom de Moncada que ens està escoltant, tothom que ens escolta des del web, que he vist que tenim un, una, una gran colla d'amics pel Facebook i, i sé que és un programa molt seguit per internet i, i un bueno, bon Nadal a tothom. I... Que molt bé aquestes festes. Molt bé, Romà, que vagi molt bé i el que t'ho deies, ja som més de 100 al Facebook, o sigui que a celebrar tots plegats. Que vagi bé i també molt bon any. Bon any. Vinga, adeu-siau. Adeu. I seguim amb aquest especial programa de Nadal amb una connexió a Muson Vic on ens espera el nostre home del cine, en Sergi Callemo. Bona tarda, Sergi. Hola, molta bona tarda. Tant abat gaire per llau que aquests dies. Eh? No, no. No. Van dir que va dir, "Ai, que panasu, que manasu", però no, i tothom allà trucant Tant abat, no, no neva, tio. No ni pas. No vivim a la russa. Vivim a Vic. Han fet, però el que sí que hi ha hagut són pel·lícules i suposo que avui, com a últim dia de l'any, com a últim programa de l'any que fem, suposo que ens deleitaràs amb el teu recital natalenc sempre que ens fas aquí en aquestes dates tan precioses i tant el, recital, el, el poema eh? el poema de Nadal de Sergi Calle <ríe> doncs, doncs no et pensis bueno, per començar haig d'avisar el, el, el balanç que faig de l'any que faig cada any sí. el, el gener, perquè hi ha algunes coses allò pendents que m'he deixat passar i clar, no, no voldria fer un rànquing sense valorar. És a dir, no he vist Vic i Cristina a Barcelona, ah. no sé si col·locàrem les bones o les dolentes, clar, haig de fer els euros. I ja es fa un intermig, perquè, bueno, en fi... Per això, per això. I en parlarem, o sigui, ja, el gener jo faré, perquè sempre faig el millor o el del que he vist. Uh -huh. i clar, si m'he deixat coses importants, doncs no, no just, no és doncs, just. Doncs esperarem el gener. I parlem de la secció eh, de cinema, que és, bueno, aquesta temporada és la menys nadalenca, cinematogràficament parlant, que sí, recordo... Veritat. Sí que és veritat, és que no, no, no em puc queixar, estic molt content Està <laughs> bé Però bé, bé, és això, això és el Nadal És el meu regal sí, d'aquest no? any Què ens hi trobem, doncs, aquest any? Aquest any ens hi trobem Per començar, l'última de Clint Eastwood Que es diu l'Intercanvio uh -huh. Que s'estrena ara amb l'enginyer de Jolie Buscant el seu fill perdut A l'amèrica dels anys, no sé, deu 30, 40 o 50, uh -huh, sí. no has vist que he agafat un, un ampli ventall eh? 30, 40, 50, 3 dècades sí, està bé, <laughs> està bé eh? sí, sí. són més anys dels que tenim nosaltres però està bé sí, sí. <laughs> bueno, que sempre és garantia però a mi el, aquesta pel·lícula em fa una mica de mandra perquè té una pinta de culebron una mica important jo el que tinc ganes és de veure la propera que ja té rodada, que ja l'ha acabat que ah, es diu Gran Torino Gran Torino. Sí perquè Gran Torino és una marca de cotxe uh -huh. bueno, un model de cotxe sí. I, i és aquestes que a Clint fan 30 dies que les acaba, tipus Million Dollar Baby Mystic River i que sempre funcionen molt millor que les de gran envergadura que fa. I mm -hmm. aquesta suposo que arribarà, bueno, mitjans de l'any que ve, suposo. I aquella si sí que serà bona bona. Molt bueno, bé. aquesta també. Ho hauran de veure, també. Però que la Jolie em fa mandra, em fa mandra. Però bé, més coses. Més aquesta si sí que és la es diu El Valiente Desperoc. Oh. Bueno, Desperocs, així, com va, francès, eh? Va de... Va d'una rat, un ratolí. Sí. Aquest any, les plàl·lules de Nadal van de ratolins. Està bé. Que, que bueno, ha de salvar el seu món, que està al mig de les tenebres i tal, i és molt valent, és una mica així com un rotllo medieval, i, i uh -huh. tal, saps, va amb un espàs al ratolí i vol salvar... No. Entenem que és en 3D en animació o alguna cosa així, no? És animació, és animació. Uh -huh. eh, animació, bueno, animació digital, és de la Universal, uh -huh. que tant tant també fa pel·lícules d'animació, i no sé si es projectarà en 3D, em que aquesta no, no té... No té... No té tanta embarcadura No Convolt, per exemple ha, No, exacte, no Convolt o, o, o altres coses que arribaran ja dic, És que ara vaig mirar un dia el planning De pel·lícules que han d'arribar a l'animació I tot és 3D, 3D, 3D vale, mira, És el futur, és el futur, amics <coughs> Hi ha un altre, espero que no sigui en 3D Que es diu Winch Club El secreto del reino prohibido I això va de... <coughs> això em sembla que és, de, és el salt a la pantalla de, No sé si és d'una una sèrie d'aquestes d'animacions infantils uh -huh. O directament una sèrie de, de, de, de joguites Vale. Mm, sí. O sí, sigui, les Winch Club aquestes són ah, unes, segur que Són, que són, joguines són com que les venen. Brats, oi? Sí, Va. o sigui, són junines. no sé si ja tenien animació prèvia o no. No sé si tenien una sèrie o no. <sí> sembla que no. em sembla que ha nascut tra... arrel del, del, de la pel·lícula em sembla. Que eh? maco, que maco mercadatge allà, venga, sí? compra mis muñeques. Bueno, sí, sí, igual, sí. La, la, la, això és per fans de la sèrie, eh? o sigui, per nenes d'aquests, "Ah, era una Barbie, no? Que una... so, d'unes nines aventureres que han de salvar el món i ah, no es que les... es diu Wings? No, pot ser que sí que sí que Oh. Ay no sé nadie no, es igual Tampoc me les compraré pas, eh? Va, ah, bueno, però pots anar a veure la pel·lícula, si vols. Mm... I potser et venen ganes de comprar-la. No, no. Una cosa segura, que hi han en joguines. Sí. Perquè avui, pel·lícules sense joguines no n'hi no ha. Només la Clint Eastwood. No. T ha, t ha sentit, I, espera't, no? I espera't, i espera't. <laughs> I espera't, clar, que bé, amb Gran Torino sóc una sèrie de cotxes. Ai, que bueno, què més? Protegidos por su enemigo, Daniel mm. Labud, que sempre és interessant, i que és una reflexió voltant de, del racisme a la societat nord-americana. Va d'una mm. parella que es muda a un barri allò fantàstic, d'allà, no sé si aquells amb jardí i tot això sí. i tenen un veí, toca nassos que és Samuel L. Jackson que es veu que no prova la seva relació interracial val? Perquè... Samuel L. Jackson que està que se sale perquè ara també surt espírit bueno, és que sempre, és que no para mai, aquest home sí, sí. sempre treballa sempre. i es veu que ell o sigui, els fa la vida impossible però a la vegada és policia no? i parla una mica això, de què fer quan la persona que més et toca els nassos és policia qui acudeixes, no? que has de fer, agafar els sí, sí, fills per la teva mà o sempre tindràs les de perdre i, bé, jo crec que serà interessant aquesta pel·lícula, eh? tot i el títol Protegidos por su enemigo que té pinta de, de color bronda en 3 Estarà bé, estarà bé, estarà bé. Escolta'm, i per acabar, Sergi, tenim una data molt estranya on se seran pel·lícules aquest any, que és 25 de desembre, un exemple és Espírit. Què està passant aquest any? Jo, això, això és com Sin City, on serà un rollo semblant. És el mateix creador, em sembla. Sí, o sigui, uh, aviam, entenem-ho. Uh, Sin City la van fer Robert Rodríguez i el creador de la sèrie de còmics que es diu Frank Miller. Uh -huh. I Frank Miller li va mola això de dirigir, i el sistema aquest així de pantalla verda full time. sí i ell va dir, ah, doncs adaptaré Spirit, que és un amic seu, bueno un amic seu, és un clàssic dels còmics així underground i va dir, això ho haig de fer jo perquè si no es pervertirà el producte i té una pinta de, de, de, de, de no sé de, de cosa rara, de mega megamics de tot de ja. tot plegat allà, vinga, la posem i de tot que no ho sé, ja veurem, ja veurem què tal doncs molt bé o sigui, és una mica rara, eh no, no, no sé, suposo a mi em va agradar Sin City, el que passa que com que hi ha tants de detractors, doncs no sé, mirarem... No, el el jo, Sin City, em, <coughs> Sin City em va agradar perquè jo era fan del, del còmic uh -huh. i em va agradar l'absoluta la, fidelitat del còmic. Uh -huh. Però és que precisament el còmic d'Espírit no té res a veure amb la imatge aquesta que estan venent, per tant no sé cap on anem. Perquè uh -huh. l'Espírit era un, un personatge així innocenton, que era un antifàs i volia salvar el món, bon, però molt o sigui, la, les dones li feien por per entendre saps, eren en plan, ai, ai, era, i ara aquí el, el pinten aquí venga amb efectes digitals i no ho sé, ja veurem mm, bueno, doncs veurem, Sergi, ja veurem. que vagi molt bé el Nadal, que porti moltes coses el reis el Papa Noé i el Tió. Gràcies. i, i bé, ja ens veurem l'any que ve en un any més, què et sembla? perfecte, sí? un any més, bueno, ja jo vaig sí <laughs> <laughs> jo <Ja laughs> els faig demà <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> bueno, ja <el> felicitaré <laughs> moltes gràcies. Apa, gràcies, vinga Sergi que vagi el no, Nadal, que ve, no. Bé, no, fins l'any que bé. fins l'any que ve <laughs> Adéu. Adéu. Adéu. I ara és moment de deixar el cinema de banda i fer la previsió meteorològica, que serà l'última previsió meteorològica de l'any 2008 que fem a Ràdio Metropol. Xavier Segura, molt bona tarda. Bona tarda, Albert. Uh, uns dies freds, eh? Tot i que diuen que ve ara un bon temps, però dies freds els que hem tingut aquesta setmana. Sí, sí, bona nit. Fregata, marmota... Sí, sí. Molt bona nit. Molt bona nit. El Romà també ha fet el mateix que Es veu que als Estats Units és el seu vincle amb Catalunya, eh? El, el Tomàs Molina de Pol... Sí, sí. No m'estranya, eh? No m'estranya, sí, sí. Uh, això que t'estava dient, sembla ser que ve bon temps, però, no? Sí, sí, tot indica que, que bé, hem estat tot aquest principi de desembre i tota la tarda aquí amb pluges, fred, neu i tot, que aquesta setmana han arribat a cotes de fins a 300, 400 metres, tot i que aquí no l'hem tocat perquè... Bé, no ens va arribar la massa d'aire fet comida amb humitat i, i ens han quedat sense neu. Uh -huh. Però va, ja ha nevat a moltes zones, al Pirineu, sobretot al, a l'Oriental, ha caigut per Santa Neu. Uh -huh. Alguns flots sí que han caigut també pel Vallès. I tant, a Matadaperes. Ens consta que van caure una nevada el matí de diumenge. Uh -huh. Diumenge, dia de marató, el dia 14, sí. va caure una, una nevadeta. Uh -huh. ens, ens va confirmar un company de, de TV3. Sí. Ens va confirmar. I ve uh -huh. a nevades espontànies, a les muntanyes de Tossa mateix, Tossa de Mar i bé, ens costa també que al Tibidabo volves a neu segur que han vist uh -huh. perquè mentre aquí províem 5 graus, 4 al Tibidabo 500 metres imagineu-vos allà tot era neu uh -huh. Màgia, que no, ni molt menys una nevada va caure eh? uh -huh. Escolta, i aquests dies el que estem dient sembla ser que aquesta, aquesta fredor se'n va una mica Sí, més que anar-se que ve l'anticicló i totes aquestes zones de pressionàries s'esvaeixen tot indica doncs, que fins l'any que ve dir-ho ja així, directament, l'any que ve no tindrem precipitacions. Si uh -huh. un cas, el, bueno, acabarem de pair el front que va passar, eh, està passant encara pel Pirineu, que és molt, molt fluix, bé, molt, amb més pena que glòria pel Pirineu occidental, sí. i perquè aquí no ens afecta per res, només amb núvols prims, i eh, es preveu això, doncs que a partir de demà, sobretot, ja s'imposi el sol, ens arriba l'anticiclo de les Açores, que la que es vol estar aquí, ja diem, mig mes, es vol estar aquí ben ben quiet, que a ja vegades li, li tocava, no... Els pataolòlegs no els volem, però bé, en part ja tocava una mica de calma, no? Sí, no? Ara, sí, avisem que ben tornen les boires a les planes interiors, com ara Lleida o Osona mateix, i fins i tot aquí al Vallès ens podem llevar un boira pels matins, o sigui, una situació totalment estable, anticiclònica, que bé, ens, ens avorrirà bastant aquests dies, eh? Una estabilitat que s'allargarà fins al cap de setmana, suposo, no? Sí, sí, sí, tot el cap de setmana. Bé, eh, hem el dia 24 de nit, ja veurem què passa, uh -huh. perquè hi haurà un eclipse, una eclipsi de... en principi no estava previst cap eclipsi aquest mes. Mm, bé, és una eclipsi una mica espontànea. Ah. Uh, l'han denominat Paranouel. Ah. Sí, sí, es preveu, doncs això, doncs, que el, el Pare Noel doncs, estigui voltant per pertot el, el cel d'aquí Catalunya. Sí baixant a les taules i tot, i clar, tindrem per tot arreu, perquè ens està parat la lluna. Ah, caram, doncs escolta'm, estarem ben atents al cel, perquè i sobretot els més menuts que se'n vagin a dormir aviat, perquè són ells el que no podem veure aquest eclipsi perquè si no és queda ens ens sense regal, també. Sí, sí, ben d'hora se'n vagi a dormir, i a més afegim que, bé, no ho tenim previst, però qui sap, amb la màgia del Pare Noel i del caga-tio, potser cau alguna nevadeta. Aviam, aviam si Aviam, aviam se'ns porta aquesta màgia. Molt bé, Xavier, doncs escolta'm, que tinguis molt bones festes, molt bon Nadal i també molt bona entrada d'any. Igualment, molt bon Nadal a tothom i això, molt bon any nou i que els desitjos es facin realitat. Molt bé, nano, que vagi bé. Vinga, igualment. Adéu I fins aquí l'últim Ràdio Metropol de l'any 2008, que amb molt de gust us hem ofert Norma Vidal, Xavier Segura, Sergi Calle, Roma Rofes i Albert Segura. I per acabar l'any, un desig de part del nostre programa, a part, evidentment, que ens seguiu visitant el nostre web, radiometropol.tk, i que us uniu al nostre espai Facebook, que ja conta més de 100 amistats, per la qual cosa us agraïm a tots els que ens hagueu seguit al llarg d'aquestes 5 temporades. El desig de debò és que tingueu un molt bon Nadal, unes molt bones festes, i que, sobretot, sigueu molt, molt i molt feliços. I això, que aquí per Nadal res no estrena, res no val... Doncs en fi, en un any de crisi com aquest ens ho podem saltar. Què us sembla? Ho fem? Doncs sí. Doncs això, que us ho passeu molt bé i que per cap d'any tingueu molt bona sort seguint les campanades i sobretot no us ennuagueu. I pel que més vulgueu, aneu un compte conduint que us volem veure el gener a l'altra banda de la ràdio. Ràdio Metropol us desitja molt bones festes i molt bon any 2009. Radio Metropol es roba